От собака, що він задумає, на базар мене поведе, а я його першою ножакою вштохну. І справді у Тараса така думка зародилась, і він вийняв ніж з-за пояса, коли недоїдок Ібрагім виходив з шатра. Ні, так не буде добре, може не зможу, злодій крикне, і тут мене татари замутлошать. А коли би зміг, то свої можуть не повірити і візьмуть мене за душогуба. Та й це було б недобре, щоб не взнати, коли ця орда наблизиться. Краще буде так, що я за ним далі стежити буду, а вслушну мить його накрию. Поки що ніхто про це не сміє знати, хіба я й трохим, старшині говорити ще не час. Недоїдок пішов до повітки, а Тарас до своєї хати. Гревко лежав на своєму місці. На другий день Тарас пішов до свого діла. Усе те, що тої ночі пережив, здавалось йому якимсь прикрим сном. Може, це справді був сон? Зараз прийшов до нього трохим. Що ти, Тарас, і підслухав? Слухав, та й до путнього кінця дослухався. Тут тобі не можу всього сказати, щоб нас хто не підслухав. Скажу десь у кутку, а поки що пильнуємо свого діла. Тарас пішов на Майдан, де працювали теслярі, і тут побачив недоїдка, якого не міг відразу пізнати. Обголив бороду, підкротив вуса, причесав кудлату голову, надягнув чисто білизну. Він ходив по Майдану, здоровкався з усіма, прохав журавля, щоб його де-небудь призначив до роботи. Та як він робив? В його руці сокира увихалась, мов пір'я, при тому він показував ведмежу силу. Колоду підносив, начебто був лише дрючок. Був веселий, плів Баляндрасина в всім. «Своєю поведінкою привернув до себе всіх відразу», – книж говорив. «Гарного робітника прислав нам Господь. І до праці, і до поради добрий, і людей уміє повеселити, аби лише хотів у нас лишитися». До того всього прислухався Тарас і посумнів. «Тепер хоч би й сказав кому, що то насланих Юда, то ніхто б цьому не повірив». «Прийшла неділя» і після обіду вийшли і старші уходники, і парубки на воєнне навчання. Прийшов сюди і недоїдок, і придивлявся, як Тарас учить. Недоїдок лише гордо підсміхався. «Воно зі списом ще так сяк, але шаблею то не так люди орудують. Ось я вам зараз покажу». Він узяв шаблю першого скраю і почав нею викручувати блискавкою, та з такою силою, що, мовляв, перерубав би людину на двоє. Те, що їм Тарас показував, виглядало на дитячу іграшку. «Зелений у вас, отаман!» – сказав. «Та вчить вас того, чого сам ще не розшолопав. А може, хто між вами буде охоче зі мною помірятись?» Але тут нікого такого не було, і ніхто не наважився виступити. Тарас дуже засоромився. Та що він тому був винен, чив як знав? Те, що сам своїм розумом видумав, Тарас, бачачи раптом таку штуку, сам цим захоплювався і був би його попросив навчити, та пам'ятав, що то Юда прийшов людям тумана пускати, щоб відтак легше їх зрадити та татарам продати. Ех, коли б він умів так шаблею родувати, ж би його провчив. — А ти, пане Отамане, — казав до Тараса, — не ласкавий, попробуй. Приповідка каже, що на святі гошки ліплять, та й не повинен цуратись мого визову. Не бійся, я такого гарного дітвака не вб'ю, ти на щось інше призначений. Тих глумливих слів інші не розуміли, але розумів їх добре Тарас, згадавши те, що вчора підслухав. Не сором хлопця, казав старий Кінрат, у нього була найліпша воля послужити громаді по своїх силах. З нього справді неабиякий чоловік вийде. Чей же з хлопцем не будеш на шаблі битися?» За ту хвилину Тарас вирішив, як стій, що йому робити. Такого сорому він би не пережив. Навтім, не справа, що він такого митця у двобою переміг. Але він його не злякається і не втече. Краще йому загинути, ніж упокритися перед тим ледарем, потурнаком Ібрагімом. Він добув шаблю і став перед ним. Ставаймо! «Що ти робиш, Тарасе?» кричали уходники. «Ідеш на очевидну смерть, з вогнем граєшся». «Не бійтесь, добрі люди», казав недоїдок, усміхаючись. «Я його не вб'ю». «Я ні перед ким не злякаюсь», говорив самовпевнено Тарас. «Ну, починаємо». Уходники стали колом і стежили за кожним рухом. Тарас червоний на обличчі, мов буряк, наперс сміло на недоїдка, а той, усміхаючись, лише відбивався ніби для іграшки. Десь колись махнув шаблею, та Тарас сумів кожного разу відскочити йому вгоробчик на бік. Коли в недоїдка була велика сила і вправа, то Тарас перевершив його меткістю. Скільки разів намагався недоїдок вибити йому шаблю з руки, то Тарас встигав часно відскочити на бік. Люди залюбки дивилися на цей двобій, котрий тягся досить довго. Аж ось зараз сталося щось неждане. Недоїдкові вже надокучило воловодитися з дітваком. Він вирішив вибити хлопцеві з руки шаблю і трохи його скалічити, аби лише не по обличчі, бо такий навільник втрачає на базарі ціну. Недоїдок намахнувся вдарити по Тарасові шаблі, та хлопець смикнув свою шаблю на бік.